Radio Nova. Ystävä ulkomailla. Radio Nova ja ystävä ulkomailla. Sini Ariel, Australia. Oikein hyvää Suomen huomenta. Kiitoksia. Hyvää huomenta, Suomi. Onko siellä kovat pakkaset? No on. Itse asiassa tota, Helsingissä pitäisi olla tänään semmoista 3-6 astetta, mutta kyllä tuolla Lapissa, pohjoisemmassa Lapissa on 30 astet pakkasta luvassa. Ei Juu, on, on, on, on, Ei täällä Etelässä ole kauheasti lunta vielä, ei hihtämään pääse, mutta tota, ihan sellainen rapea keli ja pikkunen hento lumikerros on täällä ja mitä ylemmäs mennään, niin sitä lunta on sitten vähän enemmän. Ai kauhean. Me oltiin viimeksi 2017, kun penny oli neljä kuukautta vai viisi kuukautta vaan, niin me oltiin Suomessa silloin helmi ja silloin oli rapsakka miinus 29 ja suortti oli ekaa kertaa. <laughs> Lumessa ja kylmässä. Sanoin, en mä ois koskaan kuvitellut, että kylmä niin kuin koskee sun ihoon. Mä sanoin, että niin, että se on ihan oma maailmansa Suomen talvi. Että jos jos jotain ekstriimiä, niin se on ihan ehdoton ykkönen mieluummin, kuin se, että tuut Suomen kesällä pyörimään. Niin. Aika, aika hurjia lukuja jo nyt, että saanahan saa nouseeko 50 tänä talvena Lapin päässä. No toivottavasti ei. Ja totta, toivottavasti ne eteläänkään, kun tässä on vielä tämä meri, joka sitten jäätyössään, niin sitten joo, tekee joo. siitä semmoisen raan ja kylmän. Mutta se on ihan totta, että ne, jotka ei ole täällä käynyt aikoja viettänyt, niin se on kyllä aika iso shokki. Ja on se meille muillekin, vaikka täällä vuodesta toiseen asuu, niin joka talvi, kun se tulee, niin kyllä se aina vähän aikaa menee ennen kuin sitä osaa arvostaa ja tottuu siihen. No on, no, mutta onhan se niin, että lumi tuo sen kivan, kivan joulun tunnelman ja sen niin kuin valon pilkahduksen kuitenkin siihen pimeyteen, että Ehdottomasti. Sitten on kiva, on lunta. Ehdottomasti. No teille jos siellä lunta. Sini Ariel, kerro, mitä kuuluu Australiaan ja nyt viralliset onnittelut perheellisäyksen johdosta, joka nyt ei ole enää varsinainen uutinen, mutta, mutta siellä te elätte nyt sitten nelistään, eikö näin ole? Juu, me eletään tää nelistään ja mun iskä tuli äh, pari viikkoa sitten. Suomesta tänne. Australian on meille tapaamaan vauvaa. Se kun on eläkkeellä, niin se tulee tänne aina pitämään vähän aurinko, aurinko tota niin, tämmöistä terapiaa ja vähän fiksailee kaikkia autoja ja mitä semmoinen papparainen nyt sitten touhuu. Niin tänne kuuluu ihan hyvää vauva arkee. Taas totuttua uuteen, uuteen ihmeeseen ja erikoiseen vieraaseen. Et se on niin kuin se on hauskaa ja samalla kyllä aika, aika raskastakin se vauvan itkuun totutteleminen taas. Mutta pikkuhiljaa mennään inti on nyt kohta 12, 12 viikkoa. Eli se täyttää kolme kuukautta nyt sitten 15. joulukuuta. Ja meillä on mennyt ihan hyvin, että se on huomattavasti helpompi vauva kuin mitä penny oli silloin aikoinaan. Että nyt on mennyt ihan kivasti ja kesän korvaa täällä. Ilmeisesti me ollaan nyt kesässä. Okay. Olikohan se niin, että on ensimmäinen kesäkuukausista Australiassa. Tänään oli 27 ja sitten täällä on ollut tosi pahoja raikkuuroja. Okay. Joo, siellä on toinen meidän yksi lemmikki vasikka, jonka äiti hylkäsi. Ben, aina pongaa sen tuot pellolta. Okei. Okay. Mutta no ei mitään ihan hyvää tänne kuuluu. Kiva kuulla. Siis toi vauva-arki, mä uskon, että se on. Kyllä se taas veret seisauttaa ja pysäyttää. Siinä on monta ihanaa, mutta sitten se tarkoittaa valvomista ja yösyöttö ja kaikkea Oho. mahdollista. Mä en edes yritä verrata, kun mulla on 14 viikkoa vanha koiranpentu. Se on no, huomattavasti helpompi. Mä muistaa, me silloin viimeksi hoitettiin sanoin, että teillä on just muutama viikko sitten tullut koiranpentutalo, että se on ihan kuin olisi vauva. Ja mä vaan että niin. Aivan. Kyllä, kyllä, se on jännä. No ei, kyllä tässä on joutunut vähän nostaa tota syrjää, semmoista pientä jäynnää tapahtuu, mutta ei mitään katastrofaalista onneksi vielä. Mennyt tosi kivasti, en valita yhtään tykkää. Tykkään, Ihanlaista. tykkään. Hei, Sini, kerro vähän, mikä Australia puhuttaa tällä hetkellä. Sanoit, että kesän korvalla ollaan tietysti hyviä kelejä odotellaan, mutta onko siellä maassa jotain semmoista, mikä puhuttaa ja mietityttää? No siis, täällähän on ollut valtavat mielenosoitukset, koronapassia vastaan ja pakkorokotuksia ja muita. Et se, on, se on täällä niin ollut valtava juttu joka kaupungissa ja sitten se, että kun Niistä hän ei valtauutisista sitten näytetä mitään materiaalia, että äitikin oli ihan ihmeessä, että ai, onko siellä jotain semmoista. Mä sanoin, että joo, 400 000 ihmistä, semmoinen rapsakka, mielenosoitus tuo Melbournessa. Tota, ne oli sulkenut ilmatilaa ja poliisit oli ampunut siellä droneja alas, että jengi jengi pääse julkaisemaan mitään materiaalia niistä. Täällä, täällä ei ole niinku edes nyt niinku... Rokotukset niinkään se, mitä täällä ajetaan, vaan niin kuin ihmisoikeuksien puolesta. Että jengi saa niin paljon puduja täällä teitä rokottamattomuudesta ja tämmöinen niin kuin äärimmäinen vallan, vallan hinku päättäjäelimissä, että halutaan tietää kaikki ja ottaa käteinen pois pois tota noin, yhteiskunnasta ja valvoja ja seurata kaikki. sitten ne kirjoittelee nyt näitä uusia lakiesityksiä itse asiassa paraikaa. Että joka osavaltiossa tällä päättäjäelimellä on niinku aivan käsittämättömät oikeudet ihmisen yksityisyyden urkimiseen ja tietoihin. En nyt no toi... laittaa niitä filmiä niihin nukkeihin. <lain> mä en mä ymmärrä, että pitää olla samaan aikaan myös niin kuin Koti, kotiasioita hoitava samalla, kuin on ulkomaan reporteri. Toi kuulostaa kyllä niin kuin jännältä ja vähän pahaltakin. Tuommoiset uutiset ei ole kantautunut ainakaan mulle korviin, eikä ne ole iso pastatilaa saanut täälläkään. Et se kuulostaa vähän tuossa, Kiinan kansantasavallan meiningiltä. No, en tiedä, en ole sielläkään nyt ollut, mutta se, että niin kaikesta valitetaan... Suomen perustuslaki on aika vahva ja se on sitten aiheuttanut ongelmia viranomaisilla niin toiseen tyyliin. Mutta en mä kyllä tommosessakaan haluaisi elää, että siellä niin joku Ei, päättää ihan on... kaiken. Juu, juu. Että täällä on siis ihan oikeasti pelko, pelko ihmisille, että mihin suuntaan me ollaan menossa. että se mielivaltaisuus ja nopeat liikkeet. Että alkuunhan kaikki kadehti Australiaa siinä, että nopeat liikkeet mm. että pistä rajat kiinni sieltä on tulossa. Jengi oli silleen, tosi hienoa, että Australia toimii tosi hyvin tässä hommassa. Mutta nyt se kolikko on kääntynyt niin päin, että tässä ei ole enää edes mistään koronasta kyse. Tässä on niin kuin ihmisten, ihmisten hallitsimisesta ja siitä, että tänne saadaan niin kuin valtaa enemmän vallassa istujille. Ja just nämä tämmöiset tekstiviesti-ilmoitukset, että sieltä tulee vaan tekstari sulle, että mene kotiin ja sä et saa kuuden jälkeen, sun autoa ei saa pongata. Kadulta tai muuten tulee sakkoja. Lähetä, lähetä kuva itsestäsi tähän numeroon ja no. sitten seurataan, että se siinä vai tuleeko sakkoa. Ja nyt, te, tota, nyt sitten olla kaivoksilla lähdetään puntaroimaan sitä, että pitääkö kaikilla olla kaksi rokotetta tai sitten saat kenkää. Ja tuhansia, tuhansia sairaanhoitajia on nyt sitten tota, siirtynyt kotisairaanhoitajiksi. Eli ne, ne on avannut omia klinikoita lääkäreiden kanssa, jotka on nyt sitten jotka on nyt sitten kanssa saanut kenkää, niin täällä on alkamassa tämmöinen niin toinen yhteiskunta, missä on sitten nämä opettajat, jotka on saanut kenkää, sairaanhoitajat, lääkärit, niin ne avaa omia pikkupuljujaan ja kotikoulujaan sitten niin kuin tälle kansalle, jotka on jäämässä tämän niin kuin ulkopuolelle. median. Ulkopuolelle. Varjo, Varjoyhteiskunta on sentynyt siihen. Juuri rinnalla. näin. Kyllä, ihan oikeasti. Tämä on niin kuin pelottava tilanne ja siinä, että nyt meidän pitäisi olla Freedom Day, 15. päivä joulukuuta, eli vapauspäivä, mikä tarkoittaa sitä, että tämä yhteiskunta aukee ja rajat aukeaa ja kaikki aukee nyt kaikille. Joo. Nyt kun tuli tämä, mikä omrikoni, niin om, omokoroni. Joo, tämä viimeisin muunnos. Viimeisin muunnos, niin nyt ollaan sitten puheessa, että ilmeisestikin kaikki laitetaan ja pidetään lukossa ensi vuoden helmikuulle asti. Et se on nyt ollut viimeisin Tieto, mikä tarkoittaa sitä, että mä en esimerkiksi voi mennä ostamaan pennylle vaatteita, koska mä en ole ottanut sitä rokotetta, kun mä imetän ja mun mielestä sitten ei ole tarpeeksi dataa, niin tota, mä voi ostaa sille kesävaatteita, koska mä ei päästetä kauppoihin, enkä mä pysty tilaamaan netistä, koska mä en pysty hakemaan niitä kaikkia Kiinan rajalle ja rajat on kiinni Australiassa, että iskät pääsekseen enää Suomeen jouluksi ja et ne, ne on niin kuin nopeat liikkeet. Että en tiedä, jänninkö, siellä katsotaan, että tuleeko mulle työlupa takaisin, että mä saan työskennellä rokottamattomana satuentien parissa vai en, koska nythän mulla on ollut siihen sitten että täällä ei työ, työtä pysty tekemään, että niistutaan vaan himassa. Toki ihan ok vauvan kanssa muuten kiistuu, mutta tota... Siis tosi, tosi hurjat liikkeet täällä, niistä ei tosiaan uutisoida missään, mikä on ollut vielä niin kuin jännittävämpi kuvio, että miksi, miksi tämä pidetään salassa, mitä täällä tapahtuu. Et sekin on niin kuin erittäin kyseenalaista touhua, että Instagramissa, mun niin pystyy seuraamaan tätä tilannetta ja annan haastatteluja ja keskusteluja näistä näistä tilannemuutoksista täällä päästä. Joo. Tuosta tuota, Omriconista, niin siitä on nyt viimeisten tietojen mukaan kyllä ilmennyt, että se ei ehkä olisi kuitenkaan ihan niin varo pe pelottavaa, kuin varoitettiin alussa, mutta no jää niin näettämäksi. Mut toi, niin toi teidän toiminta kuulostaa ihan tieteiskirjan dystopialta, että toivottavasti tähän saadaan ratkaisu. Australiassa tuntuu, että ei ole ihan kauheasti rakkautta ainakaan valtion toimesta kansalaisia kohtaan, mutta ei välitetä siitä. Sä tuossa mulle sanoit vielä viisin aikana, että tänään järjestetään mielenosoitus Suomessa Australian tilanteen takia. Mutta on mennyt tämmönenkin ohi, mutta mitä tarkoittaa? Joo, se on totta. Australia, löytyy Facebookista niiden ryhmä ja ne marssii Australian suurlähetystöstä eduskuntatalolle tänään 12. Okay. Ja siinä on tarkoitus se, että tota noin, niin Suomi nousee meidän puolesta vastarintaan, että tämä ei ole OK ja samalla myös osoittaa sen, että Suomi ei missään tapauksessa halua samanlaiseen kurimukseen kuin täällä. Eli he ovat erittäin tietoisia tästä, mitä täällä tapahtuu ja nostavat nyt sitten äläkkää jopa Suomessa, koska täällä on tota, Tämä mielenosoitus, rumba, niin liikkuu joka kaupungissa ja kylässä tämä lauseessa, niin he vetää nyt sitten saman Suomen tänään kahdelta tota, toista. Siinä on erittäin hyvä agenda pohjalla. Että paljon, paljon puhujia ja onko siellä parpaatin esiintymässä ja jotain, Että ihan, ihan iso. Iso juttu tulossa. Selvä. Ne, jotka haluaa mennä marssimaan asian puolesta, niin ei muuta kuin tervetuloa tai meno ja lisää info Facebookista. Meidän on pakko mennä eteenpäin. Mä haluan nopeasti, Sini Ariel, kysyä sulta vielä joulusuunnitelmat. Mitä odotat joululta 2021? No tämähän on Indin eka joulu. Tämä on nyt kun penny on neljä, niin penny ensimmäistä kertaa ymmärtää joulukalenterit ja joulupuun ja joulupukit ja samoin Jeesuksen syntymäjuhlan ja käydään joulukirkossa ja Mä aion tehdä joulun perinteisiin Mä en ole mikään hirveän hyvä kokki, mutta mä meinaan oikeasti yrittää, vaikka lanttulaatikkoa täällä ei varmaan kukaan ei halua siihen koskea, mutta mä oon päättänyt, että mä haluan tehdä suomalaisen joulun tänä vuonna täällä meillä, tuartin porukoille ja perheenjäsenille, tehdä piparkakkuja ja kaikkea sitä, mitä meillä on. Mä tein yhtenä vuonna joulutortsoja, kukaan ei uskatanut edes maistaa, se näytti sen luumuhillon niittimeen sen verran vasten mielessä, että mä sanoin, että on suurinta nyt, niin kauhean hampaa tirveässä niin sitten sitä jos mä na nautiskella mukamas, mutta suomalainen joulu tänä vuonna ihan ehdottomasti. Kuulostaa hyvältä. Hei Sini-Ariel, mä toivotan sulle hyvää jouluajan odotusta. Ei joku 20 päivää enää joulua tuon, se, se on ihan kohta taas lähellä. Kaikkea hyvää teidän koko perheelle ja hei ihan loppuun vielä tuli nopea kysymys, että mikä on toi sun insta osoite, mistä pääsee suo seuraamaan. Tuli Whatsappin Sini Mun nimellä Sini Arjel. Sini Arjel. Ja yes Ja Mikko Kempe haastatteli mua ja suortia Australian tilanteesta, niin siitä löytyy myös linkki siellä mun instassa sitten. Mahtavaa. Tota, Kiitoksia Janne ihan hirveästi ja tosi hyvää joulunaikaa aikaa. Toivottavasti mä kuulen sinusta hyvä trendini vielä ensi vuoden puolella. Toivotaan näin. Hei, kaikkea hyvää teille kaikille sinne. Kiva, kiitti. Moi moi. moi. Radionovan ystävien kuulumiset jälleen ensi lauantaina ja somessa jo nyt. Seuraa ystäviemme myös Radionovan Instagramissa Radionova Suomi.